Розділ 16 Ворон кілька разів повільно об'їжджає натовп по периметру. Туди сюди роззирається навсібіч. Він до божевілля спокійний, неквапливий велетень, заїжджає глибше в темряву подалі від юрби, ще трохи роззирається, оглядає периметр нетрища. Зрештою, виводить здоровезний гарлей на траєкторію, що приводить його до великого поважного каліки, хлопця із сапфіровою шпилькою та загоном особистої охорони. Хіро починає пробиватися крізь юрбу в тому самому напрямку, намагаючись, щоб це не виглядало зумисним. Здається, далі буде цікаво. Гарлей наближається, охоронці щільно згруповуються навколо головного, утворюючи чимале захисне коло. Байк підкочується ближче, і вся варта відступає на крок чи два, наче його власник оточений незримим силовим полем. Нарешті ворон зупиняється, збирається поставити ноги на землю. Перш ніж злізти з гарлея, клацає кількома перемакачами на кермі. Потім, знаючи процедуру, широко розставляє ноги і підіймає руки. З кожного боку до нього наближається по каліці. І робити цього їм явно не хочеться, вони з коса поглядають на мотоцикл. Головний каліка роздає вказівки і руками підганяє своїх до ворона. У кожного з охоронців в руці паличка металодетектора. Вони роблять ними паси навколо його тіла, але не знаходять нічого, взагалі нічого, ані найменшої металевої рісочки. Навіть дріб'язку в кишенях нема. Цей чоловік на 100% чиста органіка, тож поки що озвучене Лагосом застереження про ніж виявляється повною фігнею. Двоє калік швидко приєднуються до основної групи. Ворон рушає за ними, але старший відступає на крок назад і виставляє перед собою обидві руки. Стоп! Ворон зупиняється. Стоїть. На його обличчі зблизькою вище. Головний каліка відвертається і махає рукою до свого чорного БМВ. Задні дверцята відчиняються, з них вибирається молодий дрібний негр в круглих окулярах із тонкою металевою оправою, вдягнений у джинси, великих білих кросах та обвішений чисто студентськими примочками. Студент з підходить до ворона, дістає щось із кишені. Девайс ручний, але завеликий, щоб виявитися калькулятором. На верхній панелі клавіатура, на протилежному кінці, який студент націлює на ворона, щось схоже на віконце. Над клавіатурою LED-панель, а під нею червоний проблисковий індикатор. На студентові навушники під'єднані до роз'єму на тильному боці пристрою. Спершу студент націлює віконце на землю, тоді на небо, тоді на ворона. Одним оком поглядає немоготливе світло та LED-панель. Таке враження, що це якийсь релігійний ритуал, ніби він приймає цифрові дани від земних духів, від духів небесних, а тоді від чорного янгола Байкера. Починає повільно наближатися до ворона крок за кроком. Хіро бачить червоний вогник, що без угаву блимає, не притримуючись жодної чіткої моделі чи ритму. Підступає до ворона, зупиняється десь за метр від нього, кілька разів обходить його по колу, незмінно цілячись девайсом у байкера. Закінчивши поспіхом, відходить, обертається і націлює девайс на байк. Коли девайс дивиться на байк, червоний вогник блимає набагато швидше. Студент повертається до головного каліки, витягує звук на вух навушники, і вони про щось коротко перемовляються. Каліка слухає студента, але не зводить погляду з ворона, кілька разів киває. Нарешті плескає студента по плечу та відсилає назад до БМВ. «Це був лічильник Гайгера». Ворон підходить до великого каліки, вони потискають один одному руки. Звичайний старосвітський потиск, без жодних новомодних викрутасів. Не надто дружне вітання, очі каліки надто широко розплющені, і Хіро навіть може розгледіти зморшки на його чолі. А вся постаті, лице, так і волають. Заберіть мене кудись від цього марсіянина. Ворон повертається до свого радіоактивного коня, відстібає кілька стяжок і знімає металеву валізку. Передає її головному коліці, вони знову потискають один одному руки. Тоді байкер повільно і спокійно йде до мотоцикла, залазить на нього і валить геть. Хіроб з радістю тут ще позависав і подивився, що далі, але чомусь у нього склалося враження, що на цій конкретній події Лагос і без нього збере всю потрібну інформацію. Тим паче є й інші справи. Два лімузини пробираються крізь юрбу, прямуючи до сцени. Лімузини зупиняються, і з них починають вилазити ніпонці. Одягнені в аскетичне темне вбрання, вони незграбно збиваються колом посеред вечірки заварухи, наче жменя зламаних нігтів, вкинутих у ще рідке желе. Нарешті Хіро знаходить у собі достатньо хоробрості, аби таки піти туди і зазирнути у віконце одного з лімузинів, переконатися, що насправді приїхав той, хто, як здавався, Хіро приїхав. Крізь затемнене скло нічого не розбереш. Він нахиляється, майже притуляється обличчям до вікна, намагається зробити свою зацікавленість очевидне. Ніякій сінької реакції. Зрештою він стукає у скло. Тиша. Хіро роззирається. Всі дивляться на нього. Але коли ловлять його погляд, відводять очі, раптово згадавши, що їм конче потрібно дістати сигарету чи потерти чоло. Усередині лімузина є тільки одне джерело світла, достатньо яскраве, щоб пробитися крізь затемнене скло. Величезний, опуклий прямокутник телеекрана. Якого біса. Це ж Америка. половина американець, тож немає потреби доводити ввічливість до нездорових крайнощів. Він розчакує двері і зазирає досередини. Сусіка сидить на задньому сидінні, затиснений між двох молодих ніпонців-програмістів з його візіонерської команди. Хайер вимкнений і зараз скидається просто на оранжеве афро. На ньому вже частково зібраний сценічний костюм, мабуть, збирається виступати. Схоже таки прийняв пропозицію Хіру. Він дивиться популярну телепередачу під назвою «Жмурки». Програму цю продисують у ЦРК, вони ж її поширюють через одну з найбільших телестудій. ЦРК обирає когось зі своїх агентів, якого відрядили на мокруху, на якусь реальну роботу плащає кінджала – але при цьому його обвішують гарнітурою химери, і все, що він чує, бачить, транслюється на домашню базу в Ленглі. Потім з тих матеріалів монтують щотижневу одногодинну програму. Хіро ніколи не дивився цієї програми. Тепер, коли він працює на ЦРК, вона його дратує. Але він чув плітки про це шоу. Знає, що сьогодні показують передостанній епізод п'ятисерійного сюжету. Церка контрабандою доставили свого агента на плід, де той спробував проникнути в одне з багатьох тамтешніх садиських піратських угруповань – організацію Брюса Лі. Хіро залазить у лімузин і глипає на екран саме вчасно, аби побачити самого Брюса Лі очима безталанного шпигуна Химери, який йде якимось промоклим коридором на кораблі-примарі з плоту. З леза самурайського меча Брюса Лі крапає конденсат. Хлопці Брюса Лі загнали шпигуна у пастку на старій корейській плавбазі в ядрі. Хтось із почту Ксюсіка кидає коротке і сипле пояснення. Тепер його шукають. Зненацька Брюс Лі опиняється в конусі сліпучого світла прожектора, в якому його фірмова діамантова усмішка спалахує, ніби рука в галактики. Посередині екрана з'являється тоненьке перехрестя, спиняється на лобі Брюса. Вочевидь, шпигун вирішив, що прориватися доведеться з боєм, а тому надумав перевірити голову боса організації на міцність якоюсь дивовою зброєю ЦРК. Збоку в кадр впливає розмита пляма, таємничий темний контур заступає Брюса, тепер лінії схрещені на… на чому? Доведеться чекати наступного тижня, щоб дізнатися. Хіро сідає навпроти Сюсіка і програмістів біля телека, щоб дивитися на них, наче з екрана. Я хіро протагоніст. Наскільки я розумію, ви отримали моє повідомлення. Шик. вигукує Сусіка, використовуючи ніпонське скорочення універсального голівудського прислівника шикарно. Тоді продовжує Хіросан. Я перед тобою в неоплатному боргу за цю непересічну нагоду виконати мої скромні твори перед такою публікою. Вимовляє репліку ніпонською, тільки непересічна нагода англійською. Уклінно прошу вибачення за те, що події було зорганізовано так на успіх і так недбало, відповідає Хіро. Мені завдає болю ваша потреба вибачатися за те, що ви створюєте можливість, за яку будь-який ніпонський репер готовий пожертвувати всім, за можливість представити свої скромні роботи справжнісіньким пацанам з гетто Л.А. Мені безмежно соромно зізнаватися, що ці фани насправді не паці з гетто, всупереч тому, що я міг необачно дати вам підстави для таких думок. Це трешери, скейтери, котрим подобається реп і важкий метал. А, ну то не біда», – заспокоює Сусіка, але його тон чітко дає зрозуміти. «Біда та ще й яка». «Але тут є представники калік», – додає Хіро, міркуючи дуже-дуже швидко, навіть за власними стандартами. «І якщо ваш виступ їм зайде, а я впевнений, що зайде, їхньою спільнотою підуть чутки». Сусіка опускає вікно. Децибели негайно зростають у п'ятеро. Він витріщається на юрбу, п'ять тисяч потенційних часток на ринку, молоді люди, яким на думці сама гульба. Вони ніколи не чули музики, не доведеної попередньо до повної досконалості. Це або вилезений у студії цифровий звук CD-плеєрів, або технічно досконали фаз-гранч від найкращих майстрів своєї справи, гуртів, що приїхали до LA і зробили собі ім'я, вижили у гладіаторському середовищі клубів. Лице Сусіка осяває поєднання на солоди і жаху. Тепер йому справді треба йти працювати. Просто перед розпаленим натупом. Хіро вилазить з машини і прокладає йому дорогу. Це не складно. Тоді йде геть, він свою справу зробив. Нема сенсу марнувати час на нікчемного Сусіка, коли десь на цьому концерті не поє ворон. Значно перспективніша ціль. Тож він повертається на периферію. «Йо, хлопче з мечами!» – гукає хтось. Хіро повертається, бачить, як до нього йде силовик у зеленій вітрівці. Це низький кремезний хлопець в гарнітурі старшої охорони. «Пискун!» – простягає правицю. «Хіро!» – відповідає Хіро, тиснує руку і дає визитівку. «Нема сенсу уникати цих хлопців. Чи можу допомогти?» Пискун читає картку. Він підкреслено, перебільшено ввічливий, так поводиться військові. Він спокійний, стриманий, взірець для наслідування, ніби шкільний тренер. Ви тут головний? Тут кожен по своєму головний. Містере протагоніст, кілька хвилин тому нам зателефонувала ваша подруга на ім'я у Айті. Що таке? З нею все добре? А, так, сер, все чудово. Але пам'ятаєте того жука, про якого ви говорили раніше? Хіро ніколи не чув, щоб термін жук вживали у такому контексті, але здогадується, що Пискон має на увазі химеру лагуса. Ага. «Ну, тут у нас ситуація за участі того джентльмена, про що нам і повідомила та сама в Ми подумали, що ви захочете глянути». «На що саме?» Ем, краще ходіть зі мною. Знаєте, іноді ліпше один раз побачити, ніж сто разів почути». Щойно піскону розвертається, починається перша реп-пісня Сусіка. Його голос міцний і напружений. Я Сусіка, і я хочу сказати, що зараз буду як ніхто репувати. Номер один у кожному чарті реп Сусіка, усім слухати варто. Я свої слова штовхаю непросто. Це вам не стереотипне задротство. У мене могутня є шевелюра, бо в мене офігенна є апаратура. Хіроїда за ном геть від юрби, вона півтемряву за межі нетрів. Зверху на насипі астакади околоть розрізняє фосфоріцентні обризи одягнених у зелені вітрівки силовиків. Ті кружляють навколо якогось незрозумілого центру тяжіння. «Обережно», – попереджає Пискун, коли вони починають здиратися нагору. «Місцями тут слизько». «Я рипую лише про солодке кохання, про твої труси і моє справжнє бажання. То що ж на це таємниця така в цього знаного репера не ім'я Сусіка». Цього реп-феномену зніпонією коханою, що чаші язиком, як самурай-катаною, котрий репує дорослими дітям, але тільки в країнах першого світу. Типовий пологий схил, всипаний пилюкою камінням, виглядає так, ніби перший же дощ його змиє. Шавлія, кактуси, поля тут і там все мершаве і напівмертве через забруднення повітря. Важко щось чітко розгледіти, бо сусіка стрибає по сцені просто під ними, сліпучі помаранчеві протуберанці його зачіски бігають зхилом, здається, з надзвуковою швидкістю. Клаптями приглушеного світла омивають рослини і каміння фіксують усе навколо в дивних, знебарвлених контрастних стоп-кадрах. «Сарарі в підземках слухають, як біти Сусіка, їм вуха бухають! Ящір плюється вогнем, це мій ідеал улюблений мем! Його бомбовий реп зносить цілі міста, тож інвестуйте в Сусіка! Арифметика проста! Дивіться на фондовий індекс «Нікей», бо я на коні і все інше від неї! Найкраща інвестиція в нас отака! Моя суперпозиція – Сусіка!» Безкон піднімається вгору, іде паралельно до глибокого свіжого сліду мотоцикла у м'якому жовтому ґрунті. Слідів, власне кажучи, два. Один глибокий і широкий, другий вущий, який тягнеться паралельно до першого, за кілька футів правіше. далі вони йдуть, то глибшими стають колії. Глибшими і темнішими, все менше і менше вони схожі на слід мотоцикла, все більше нагадують стічну канаву для якихось страшних чорних відходів. Як тільки Сусіка приїздить до Америки, у реперів негайно починається істерика. Вони кажуть, лишайся в Японії, мен, ти кращий за нас, нам не треба проблем. Усі вони стогнуть, ніби від клізми, шукають у мене протекціонізму. Вони всі бояться, сусіка, бо публіка їхня до нього втекла. У нього є просто гори бабосів, і з ним потягатись не вийде піндосам. Сусіка, концертозавер! Всіх нагнув і покарав. Активно, як на заводі китайці, я б'ю конкурентів серпом по яйцях. У руках одного з силовиків на пагорбі ліхтарик. Коли він рухається, промінь під гострим кутом ковзає землею, освітлюючи її ніби прожектор. На якусь мить світло потрапляє у слід мотоцикла. І хіро розуміє, що канавою тече справжня річка ясно червоної насиченої киснем крові. Англійську він вивчив так досконало, що японської мови йому вже замало. Тож ось офігенне мовне поєднання, щоб у цілому світі привабити фанів. В Гонконгу також розуміють англійську. Репуйте для них, там вам там і місце. Всі англофони, що живуть у Зеландії, рано чи пізно вибихають питаннями. Коли вже в них будуть свої зірки? Бо поки рипують лише чужаки. Лагос лежить на землі, розпластаний по слідів дівчин. Його розпанахали, як лося єдиним точним розрізом, що починається біля ануса і піднімається вгору животом, розтинає грудину посередині аж до нижньої щелепи. На якась там поверхнева рана, місцями вона сягає хребта. Чорні нейлонові стропи, яким комп'ютерна система кріпилася до його тіла, акуратно розсічена біля пупка. Добра половина апаратури валяється в пилюці. Мій радіотрафик йтиме на збільшенні, якщо подивитись на демографічні дослідження. Я цікавлю дослідників настільки реально, що велике майбутнє стає колосальним. Від швидкості росту цін на мої акції всі репери США впадають у прострацію.